Безшумно підійшла вона до крісла, серпанок згорнувся і упав долі, і з-під нього вийшла танцівниця, що допіро танцювала на дроті. На обличчі її була маска, маска людиноподібної мавпи. Лейстон закликав її жестом. Вона повернулася, підійшла до дверей і закинула гачок. Вулиця була, мов, буря. В широкому річищі посередині мчалися кеби і авто. Мов кільце величезного гусня, зсувуючись і витягуючись, повзли один за одним вагони трамваю. Велосипедисти лавірували між екіпажами, обіруч бруку, снули нечисленні натовпи циліндрів, брилів, кепі, очі, бороди, галстуки, дами в неможливих туалетах. Зрідка пробігав чорнявий замурзаний хлопчик із годинникової майстерні з червоними втомленими очима, замученими працею і абстентом. Якийсь циліндр переслідував двох жінок. Якби Іванові довелося опинитись у юрбі, він остовпів би, як лотова жінка. Його обтікають хвилі, штовхають жінки, запаморочують голови їхні пахощі, сигарний дим, лякають сердиті вигуки незрозумілою мовою, штовхають, притискають до скляної стінки магазину. Якийсь чорнявий панок схожий на погруддя в вітрині паркмахеровій. З кокетливими вусами і соковитими губами спиняється тої ж вітрини і дивиться на середину вулиці. Пролітає авто, чорнявий суб'єкт підходить до таксомотору, зникає всередині. Таксомотор зашкварчав, і кинувся на вздогін автові. В авто сидить стомлений і роззімлілий Лейстон. Губи пожадливо, суть сигару, живіти ноги охляли, він простяг їх у в планку і раює. В десятьох кроках за ним біжить таксомотор. Брюнету таксомоторі тримає перед очима газету, час від часу одривається рядків і стежить Лейстонів авто. Вони переїжджають вулиці, широкі площі, Знову вулиці. Раптом Лейстонів авто спиняється, він виходить з нього перевальцем, заходить до якогось магазину. Брюнет дає знак шоферові, таксомотор проїжджає повз Лейстонів авто і зникає за поворотом. Брюнет вискакує з таксомотору, відпускає шофера, аж де за ріжком. Коли знову показується Лейстонів авто, брюнет сідає в другий таксомотор, синій на колір і знову їде за Лейстоном. Вулицями, майданами, знову вулицями, бульварами, знову вулицями і вулицями, синій таксомотор невідступно їде за Лейстоном. Брюнет уже покинув газету і дивиться тільки вперед. Ліберія вже проминула Канарські острови і наближається до Сен-Луї Сенегамбії. Пора говорити з нашими шановними дезертирами, промовляє Франсуа, вийшовши сотий раз і з Вінсентом на палубу. Вінсент не покидає його ані на хвилину. «Розмова буде не тут і не в Лібервілі, а за рікою Конго», – відповідає спокійно Вінсент. «Вони здатні втікти від нас в Лібервілі», – додає він через хвилину. «Розмова буде на Конго», – додав він, і раптом змог, запримітивши білявого матроса, що майстрував щось над якоюсь линвою в трьох кроках одних. Потім він узяв Франсуа під руку і повів його вниз. «Мені не подобається той хлопець», – сказав він пошепки до Франсуа, коли вони сходили східцями. «Я вдруге вже бачу його коло нас, коли ми виходимо на палубу». «Ні слова при ньому, чуєш?» «Про щось, що має відношення до нашої подорожі. Вони спустилися в їдальню. Білявий матрос, діждавшися, поки вони зникли, покинув зараз свою працю. Поглянув пильним оком на п'ять головорізів, що грали в карти, і пішов. Франсуа не докінчив обідати і подався до каюти. Він ліг горілиць на ліжку і дивився на стелю. За секунду увійшов Вінсент і, не промовивши слова, ліг на свою койку. Минуло з години. — За три місяці ти повернешся до своєї красуні, — сказав нарешті Вінсент. — Все буде гаразд. Ти зможеш взяти її до себе, коли одержиш гроші. Не падай же духом, все буде чудово. Франсуа мовчав і дивився вгору. Раптом коло ілюмінатора пронеслася якась тінь,